פרק ד. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, נשאו את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבותם. מבין שלושים שנה ומעלה ועד וכיסו בה את ארון העדות, ונתנו עליו כיסוי עור תחש, ופרסו בגד כליל תכלת מלמעלה, ושמו בדיו, ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת, ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות ואת כיסות הנסך, ולחם התמיד עליו יהיה. ופרסו עליהם בגד תולעת שני, וכיסו אותו במכסה עור תחש, ושמו את בדיו. ולקחו בגד תכלת וכיסו את מנורת המאור ואת נרותיה ואת מלכחיה ואת מחטותיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם. ונתנו אותה ואת כל כליה אל מכסעור תחש. ונתנו על המוט ועל מזבח הזהב יפרסו בגד תכלת וכיסו אותו במכסעור תחש ושמו את בדיו. ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש ונתנו אל בגד תכלת וכיסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על המוט. ודשנו את המזבח ופרסו עליו בגד ארגמן ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתות את המזלגות ואת היעים ואת המזרקות כל כלי המזבח ופרסו עליו כיסוי עור תחש ושמו בדיו. וכילה אהרון ובניו לכסות את הקודש ואת כל כלי הקודש בנשוא המחנה, ואחרי כן יבואו בנקהת לשאת, ולא ייגעו אל הקודש ומתו. אלה משא ונקהת מאוהל מועד. ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים, ומנחת התמיד, ושמן המשחה, פקודת כל המשכן וכל אשר בואו בקודש בו, ובכליו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמור, אל תחריטו את שבט משפחות התקהתי מתוך הלוויים. וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו. בגישתם את קודש הקודשים, אהרן ובניו יבואו, ושמו אותם איש איש על עבודתו ועל מסעו. ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו. פרשת נשוא, ספר במדבר, פרק ד', פסוק כא'. וידבר אדוני אל משה לאמור, נשו את ראש בני גרשון גם הם, לבית אבותם, למשפחותם. מבין שלושים שנה ומעלה עד בין חמישים שנה תפקוד אותם. כל הבא לצבו צבא לעבוד עבודה ואוהל מועד. זאת עבודת משפחות הגרשוני, לעבוד ולמסע. ונשאו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד, מכסהו ומכסה הטחש אשר עליו מלמעלה, ואת מסך פתח אוהל מועד, ואת קלעי החצר, ואת מסך פתח שער החצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מטריהם, ואת כל כלי עבודתם, ואת כל אשר יעשה להם, ועבדו. על פי אהרון ובניו תהיה, כל עבודת בני הגרשוני, לכל מסעם ולכל עבודתם, ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסעם. זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד, ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. בני מררי למשפחתם, לבית אבותם, תפקוד אותם. מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד. קרשיהם משכן ובריחיו ועמודיו ואדניו ועמודי החצר סביב ועבניהם ותדותם ומטריהם לכל כליהם ולכל עבודתם ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסעם. זאת עבודת משפחות בני מררי לכל עבודתם באוהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן. ויפקוד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הכהתי למשפחותם ולבית אבותם מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד. ויהיו פקודיהם למשפחותם אלפיים שבע מאות וחמישים. אלה פקודי משפחות הקהתי, כל העובד באוהל מועד, אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה. ופקודי בני גרשו למשפחותם ולבית אבותם, מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה, כל הבא לצבא, לעבודה באוהל מועד. ויהיו פקודיהם למשפחותם לבית אבותם, אלפיים ושש מאות ושלושים. אלה פקודי משפחות בני גרשון, כל העובד באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני, ופקודי משפחות בני מררי למשפחותם לבית אבותם. מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד. ויהיו פקודיהם למשפחותם שלושת אלפים ומאתיים. אלה פקודי משפחות בני מררי, אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה. כל הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל את הלוויים, למשפחותם ולבית אבותם. מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה. כל הבא לעבוד עבודת, עבודה ועבודת מסה באוהל מועד, ויהיו פקודיהם שמונת אלפים וחמש מאות ושמונים. על פי אדוני פקד אותם ביד משה, איש איש על עבודתו ועל מסעו, ופקודיו אשר ציווה אדוני את משה.